Salut bărbate și bine ai venit în cadrul programului audio Codul Bărbatului Adevărat! Sunt Silviu Iulian, autorul programului și trainer în cadrul comunității The Real Man. Înainte de a începe programul, vreau să-ți spun cum poți beneficia la maxim de pe urma acestuia. Am creat programul Codul Bărbatului Adevărat în urma numeroaselor mesaje prin care bărbații de diferite vârste îmi cer ajutorul în diverse probleme de relaționare. Orică relația lor s-a destrămat și persoana iubită i-a părăsit, orică sunt singuri și nu reușesc să atragă femeia pe care o doresc, ambele probleme au aceeași cauză. Și mai exact e vorba de două cauze, și anume lipsa noțiunilor de bază despre relaționarea cu femeile și lipsa unei identități masculine puternice. Și dacă e să ne referim la efecte precum singurătate, anxietate socială, lipsă de încredere, gelozie, despărțirile și divorțurile, toate acestea se datorează acestor două cauze. Lipsa noțiunilor de bază despre relaționarea cu femeile, pentru că nimeni nu te învață lucrul ăsta, și mai mult decât atât lipsa unei identități masculine puternice. Așa că am gândit programul Codul Bărbatului Adevărat ca un abecedar al dezvoltării identității tale masculine și ca un ghid care să te învețe cum să relaționezi corect cu energia feminină. Iar acest abecedar are 77 de legi care vor fi valabile mult timp de acum înainte, chiar până în momentul când peste câțiva ani de zile le vei preda mai departe fiului tău. În acest sens poți considera codul bărbatului adevărat ca o hartă care te învață pas cu pas cum să-ți vindeci relația cu tine însuți, pentru că e foarte important să începi cu tine însuți, deci relația cu tine însuți și... Relația cu femeile din viața ta. Și am împărțit aceste 77 de legi în 3 capitole importante. Capitolul 1. Legile pentru dezvoltarea caracterului și a identității tale masculine. Capitolul 2. Legile pentru înțelegerea corectă a atracției. Și Capitolul 3. Legile pentru relaționare autentică. Înainte de a începe am și un mic avertisment. Din păcate, toate aceste legi nu îți vor aduce persoana iubită înapoi. Adică dacă ești într-un punct în care ai probleme de relaționare, n-am cum să-ți promit că aceste legi, citești legile și imediat efectele apar peste noapte. Deci legile nu au cum să-ți aducă persoana iubită înapoi. Doar tu poți face asta. Ce vreau să spun, codul nu funcționează ca o pilulă magică, adică le citești și imediat totul se întâmplă. Ai nevoie în primul rând să te dezveți de tot ceea ce făceai greșit și să-ți dai timp să înveți un nou mod de a relaționa cu femeile. E ca atunci când te duci la doctor, îți rupi piciorul, ai un accident, îți rupi piciorul și n-ai cum să te aștepți ca el să ți-l facă instanta. Ți-l pune în ghips și ai nevoie de o perioadă de recuperare În care să-ți dai timp să se vindece La fel și în cazul de față Ai nevoie de un pic de timp În primul rând să te dezveți de tot ceea ce ai greșit Și să înveți un nou mod De relaționare cu femeile Dar vestea bună e că Dacă ești dispus să faci asta Îți garantez că beneficiile vor fi Pe măsură Și spuneam că programul Conține 77 de legi pentru a beneficia la maxim de program, ia fiecare lege în parte și gândește-te cum se aplică în viața ta. Ideea e simplă. În momentul de față, respecti sau nu respecti această lege? Legea numărul 1, spre exemplu. Ce efecte produce faptul că nu respecti legea numărul 1? Și gândește-te cam care ar fi relațiile tale, cum s-ar schimba ele... Dacă alegi să faci lucrurile diferit, cum s-ar schimba încrederea în propria ta persoană, cum s-ar schimba relația ta cu părinții tăi, relația ta cu persoana iubită, relația cu șeful tău, da, toate relațiile pe care le ai cu oamenii din viața ta, nu numai cu femeile, pentru că lucrurile astea sunt valabile în general, în toate interacțiunile umane. Și mai am un detaliu important pentru tine. Alege să aplici câte o lege până când o internalizezi, apoi poți trece la următoarea. Pentru început, poți să le citești pe toate doar așa să vezi cum stai. Și când ai descărcat acest material, ai primit și un material PDF prin care îți puteai calcula scorul personal în funcție de câte legi aplici acum în viața ta. Și chiar te rog să-ți calculezi și tu scorul și să-mi trimiți un e-mail cu scorul pe care l-ai obținut. În felul ăsta te înscrii în programul de suport și... Știi totodată de unde pleci. E foarte important să știi de unde pleci și unde vrei să ajungi. Totodată, dacă ai vreo întrebare pe parcursul programului, dacă apar tot felul de întrebări, doar dă-mi un e-mail și îți răspund cu plăcere. Ai e mailul meu, silviuarondarealman.ro Vreau ca tu să reușești și să devii bărbatul adevărat de care femeile au nevoie. Nu este doar călătoria ta... Este o călătorie pe care o faci nu doar pentru tine, ci o faci și pentru femeile pe care le vei întâlni sau cu care relaționezi deja. Să începem cu prima lege.